Velkommen indenfor til købmændenes klub her på bagkant af påsken og en runde inde i slutspillet i Superligaen. Men nogen, mens nogle af os har nyt lidt fridag hen over påsken, så er der andre, der har gjort præcis det modsatte. For eksempel vores gæst, som efter fire måneders ufrivillig sabbat øh, fik første arbejdsdag i skoledag, Skal til at sige. Skær Torsdag har taget arbejdshandskerne på. Velkommen til dig, Peter Christiansen. Var det rart at komme i gang? Ja, det var det. Det var tiltrængt. Det er hårdt man regner med at sidde og ikke lave så meget, som man er vant til. Jeg tror også gerne, at de vil have mig ud af huset derhjemme til sidst. Du var blevet lidt tralls. Ja, det er sådan, man siger. Det var godt er Næst Christian, vi har glædet os til at få besøg i ugevis. Det har vi vi jo. Det var jo en af de første, vi sagde ham, skal vi da snakke med Jo. Fikker vi det, måtte vi ikke. Det er rigtigt. Er hans tidligere chef. Det må vi jo respektere jo. Sådan er det. Og øh, nu har du fået nye chefer øh, og startet for øh, få dage siden i jobbet. Vi optager det her program øh, tirsdag, det vil sige, at øh, du så FC København i aktion i går. Var du tilfreds med det, du så fra din nye klub? Øh, ja, jeg var tilfreds med noget af det. Øh, men jeg synes også godt, at man kan se, at vi har en del af arbejdet med nu. Øh, jeg synes, det var det flød rigtig godt øh, offensivt i første halvdage. Men, øh, det er et design. Jeg har at bruge det ord nogle gange nu, men det er et design, der ikke er færdig. Det må man også være ærlig at sige. Næste Christian, vi skal jo lidt tilbage i historien for at få jeres relation indførtes på plads, fordi det var jo faktisk dig, der i første omgang hentede PC, som de fleste kender ham, som tilbage eller ind til FC København. Ja, men ved du, hvad det mærkelige er? Jeg har gået og tænkt over, øh, hvordan kom PC egentlig til FC København? Der er jo nogle transfer, som man kan huske, og der er nogle spillere, ankomster og... Afgang. Jeg kan godt huske afgangen, fordi vi solgte ham jo. Det var fantastisk jo. <laughs> I sig selv. <laughs> men, øh, men jeg kan faktisk ikke huske om det kan være, at PC ikke kan huske det. Jeg ved godt, hvornår han kom. Han kommer jo i januar. og januar transfervindue. Der Det er, er sådan altså nogle kedelige transfervinduer. Så han kommer jo på et tidspunkt, hvor... Øh, og jeg var i gang med en større oprydning, kan man godt sige. Så der var meget gennemtræk øh, i dørene. Så det kan godt være, at det ikke var den mest... Øh, det var ikke det mest dramatiske, i den periode i hvert fald, at PC kom. Men vi var glade for, at han kom. Hvordan husker du forhandlingerne med Niels Christian? For de står nok lidt klarere for dig jamen, ja, jamen, Det altså Faktisk så var det jo helt anderledes, dengang det var, end der i dag. Jeg kan huske, at jeg havde en, en klubmand med fra Vejle, ulykkelig fævre. Øh, da jeg blev inviteret over og skulle mødes med, med Holmstrøm, øh, jamen der, øh, der spurgte jeg simpelthen bare uh, Udragelig Fæver, som arbejdede i, i Vejle på det tidspunkt, om han ville med og øh, være min... Øh, sådan, øh, øh, Bodyguard. Ja, på en eller anden måde. Øh, en, som jeg kunne rådføre med i, på, på dagen. Øh, så jeg tog, tog ham med, og selvom han selvfølgelig havde øh, to kasketter på, så synes jeg egentlig, at det foregik ret fint. Jeg ville ønske, det kunne være sådan i dag. Jeg tror, det var ret øh, smertefrit... Øh, det Niels ikke vidste engang, det var også, at jeg egentlig gøre alt for at komme til FC København, så han kunne have tilbudt mig hvad som helst. Så, øh... Vi kan jo glæde os over, at lønningerne ikke var helt de samme dengang, som de er i dag. Præcis. <laughs> men der er vi jo nogle stykker, der er født for tidligt, Peter. Der ja. kan du så efterhånden melde dig ind i ja. den klub ikke? Øh, Vi havde jo tidligere dine forgængere i den stol, som du sidder i nu. Altså William Quist, som jo lige har været vikar et stykke tid. Han fortalte om sine forhandlinger med Niels Christian og sagde, at Niels Christian prøvede faktisk at snyde lidt med ja, nogle beløb. Det, øh, det, det gjorde han sådan? faktisk også med mig. Så det er, sådan. Så, så, så, så, så, så det, jeg tror faktisk, at mere og mere så, har jeg sådan tænkt, at det kun det en strategi for, at han kunne finde ud af, hvem der rent faktisk rigtig gerne ville være i FC København. Så, så jeg er ude for lidt af det samme. Men jeg gjorde opmærksom på det også. Men, men igen, så jeg, jeg var kun optaget en ting, og det var at fortsætte, da jeg skulle forlænge min aftale i FC København. Så jeg tror, vi fik rettet op på det, men, øh, men det er et godt trick, på en eller anden måde. Det giver en øh, jeg god... Jeg det kommer fra ham. eneste, jeg kan sige, det er Ulrik Lefebvre, en af mine meget gode venner, kan jeg sige. <laughs> Nå, okay. <laughs> det er godt lavet. Så, øh, nu skal jeg bare lige høre, Niels Christian, For det kunne ligne et billede, der tegner sig. Var det sådan, du gjorde hver gang, du får forhandlede Nej, den trick? Nej, det, ja, det passer jo ikke. Det, det er jo eventyr. Men det er jo de spillere, der kommer, har jo selvfølgelig altid nogle ønsker. Og dem, man lytter til. Det er klart ikke. Men klubberne har jo også nogle, øh, nogle begrænsninger og nogle rammer på den ene eller anden måde. Ja, som jeg sagde helt ærlig, jeg renter ikke nogle som helst komplikationer i den sag, som Peter også siger. Han var interesseret i at komme, og vi kunne lave en aftale med, med, med Peter og Vejle, og vi var glade for at have ham, han var jo også en længere periode. Så jeg tror at faktisk, både spillemæssigt og forretningsmæssigt, var det en af de bedre signings, tror jeg. Men det hører også med til historien, at Vejle var i store økonomiske ja. problemer der. Så, så Vi gerne af med dig, ja, ja. Men hvem end egentlig med, altså hvad for et beløb end med at blive det gældende, det som, som første nej, aftale, nej, eller altså det der stod på papiret. Det er jo lidt sjovt det her. Altså, Els er jo en ordentlig fyr. Så, så, og det er, egentlig, det er egentlig også noget jeg har taget med i mit virke efterfølgende. Det er, at jeg tror også jeg nævnte her den anden dag i et af, af klubens programmer, at jeg sad lige der for, for døren i hjemklintrummet det var også den plads, Nels Christian havde, når kampene var forbi, lige inden for døren. Og en ting var Flemming Østergård Østergaard, sådan små, kærlige lusinger. Jeg, jeg, jeg render dem som kærlig. Så stod Nels Christian der, og det var, der var ingen grænser for, hvad jeg skulle tage imod der. Det er, det er mine holdkammerater, så der skylder de mig en stor tak, det må jeg sige. Der var det er fordi, jeg ved, du kan tåle det. Ja, præcis. Du har selv en hund på banen, ved jeg jo. Min Svigersøn fortæller jo, som jo, at jeg har en lidt historie med ham, ikke? fordi jeg fik jo senere en Sviersøn, som har spillet ungdomsfodbold med PC ikke? i Aalborg. Og der var han jo allerede dengang uh, berygtet for, at uh, råbe og skrige teser på banen uh, med det temperament, som han har. Som man ser en gang imellem også nu, det skal man have. Uh, så det er jo den type spiller, man gerne vil have. spiller, der går gennem ild og vand for så for klubben og for holdet og det ene med det andet. Så Skal vi ikke lige se et billede af Peter fra Lå, den gang? Det, det ved rigtigt, jeg ikke, om rigtigt, du kan ja. genkende dig selv, Peter. Men kan du se, hvem du er på billedet her? Det er en med hår, altså det er lidt overraskende for mig. Jamen, jeg kan godt kende ham, fordi jeg ved, at han står i bageste række, øh, nummer 4 fra venstre, jo, og min min <laughs> selv står øvrigt ved Du sidder og, selv, og kan I ikke kende dig, eller hvad? Ja, det ja, gang, Det var dengang fandt... de i Aalborg havde Perens lips, ikke? Ja, var hvor lidt? er det op deroppe? så altså, vi har meget på alle her i det her program. Det skal jeg lov på. Ja. Hvordan, eller hvad gjorde din tid, nu ved jeg, at du fik meget læst af påskrevet fra Niels Christian, hvad gjorde din FC København tid ved dig? og nu siger du også, at du har taget noget med videre derfra. Nej, men altså, jeg, jeg er helt sikkert sådan i mit virke efterfølgende runde af de... Både de mennesker, men også de krav, som, som, som var i FC København. Og jeg, jeg nåede det faktisk, da jeg først lige har forstået, hvad, hvad det var for en klub, jeg var trådt ind i. Og, øhm, jeg kan også huske, der var en, en anfører på det tidspunkt, der allerede efter en uge eller 14 dage tog mig ud og spise en frokost og fortalte, du skal bare vide, at sådan her er det. Det er sådan her, det er. Vi skal sådan og sådan og sådan. Øhm, og det jeg taget med, både til Randers og også over AGF, at... Øh, jeg plejer at sige, der, der, der, der lever sådan en utilfredshed i mig, en konstant utilfredshed over øh, det, jeg har set og det, vi opnår. Men, men, men det er en gigantisk faktisk, driver for mig også, at, at det hele tiden, og også måden at lede på og skubbe organisationer videre, at, at det hele tiden skal blive bedre. Så, så, øhm jeg tror godt, spiller og, og, og stab, de ved, at jeg vil dem det bedste, men jeg, jeg forlanger også. Og, og det, er, det er noget, jeg i den grad har fået med fra, fra den tid. Og det, det, er, det, det, er, en, det er en stor ros, og det er lidt nogle af de ting, også, jeg gerne vil ind og have fat i nu her i, i, i FC København igen. Så det er selve kulturen, du Jamen, også kan mærke, ja, du kan gå ind og, og, og fat og, i. Og, og, og drive sig selv på og drive hinanden på, ja, helt sikkert. Så det nu er faktisk måske din skyld, kommer... at han sidder og råber op på tilskuerpladserne? Nej, men herre Gud, det er jo så fint bedre, end han sidder sidder nede <laughs> på bænken. Det skal vi jo ikke, fordi det kan træneren, der træner, de kan råbe dernede. Ikke? Jeg tror, det er vigtigt, at man også i ledelsen viser det engagement på den ene side, som selvfølgelig skal være afpasset. Men på den anden side også den her gærighed, og som, som Peter siger, den, du kan sige det i en utilfredshed, der er med, at ting kan jo hele tiden blive bedre. Og i det øjeblik man stiller sig tilfreds og læner sig tilbage og synes, det går godt, øh, jamen så er det jo allerede starten på tilbagegangen, og det er øh, bare der, der, man er. Og jeg ved det fra min efterfølger CV, han har det jo på samme måde. Han er heller aldrig færdig. Vi andre var heller ikke færdige. Og jeg mm. har set et par af de interviews, du har givet her. Det glæder mig meget at se, at du har den der tilgang til det. Fordi vi vinder ikke nogen fodboldkampe, Man vinder ikke nogen mesterskaber, hvis man stiller sig tilfreds med at være middelmodig. Og det er jo det, der er en af... At de kulturting, uh, der er i FC København, det er, at uh, vi stiller os kun tilfreds med at, uh, at vinde. Uh, vi accepterer jo den nederlag. Det bliver man jo en gang imellem nødt til i sportens verden. Men det er altid borget mig i hvert tilfælde, at du uh, gerne skrider videre hele tiden. Jamen, så det var egentlig ikke meningen, jeg vil ind på det nu, men lad os da gå ud af den tangent, fordi det er også noget, jeg har bemærket. Din retorik, efter du er tiltrådt, øh, har været meget... Øh, jeg ved ikke, jeg havde en forestilling af, at du kom fra en mindre klub end FC København. Du ville nok komme lidt ydmygt ind i klubben. Det er som om, du bare er kommet ind og banket dørene ind og sagt, hvad du mener. Hvad har dine tanker omkring det? Jo, men jeg tror også, man skal sådan, øh, forstå, det, øh, forstå det sted, man er hvad for en klub og hvilken organisation man arbejder for. Det tror jeg, det gælder egentlig alle steder. Og målsætningerne og kravene i FCK, det er de, de står krystalklare for alle. Og på den måde, og i og med at jeg har været spiller i klubben og ved, hvad det er, der forventes, så har det egentlig været let. Og det er jo det er den store bestilling. Det er, jo, det er jo Danmarksmester, og det er Europa. Og ikke bare Europa, men også Europa på et vist niveau. Mm. Så, øh, så det, det er jo... Øh, jeg synes, det egentlig i sig selv. Men har det også været vigtigt for dig at markere fra start, øh, at du er kommet for at ændre på... At gøre, hvad kan man sige? Gør op med nogle, noget af den seneste Nej, tid? Nej, jeg ved ikke, om det er en markering, men altså, er, jeg, jeg synes ikke, at spillerne... Øh, hvad hedder det? Øh, ikke må vide, eller ikke... Altså, de får jo... Selvfølgelig lytter de meget til de første ting, jeg siger, og der tror jeg bare, at en ting af de interviews, jeg laver, men den snak, jeg havde med dem den første dag, der, der har været og, og sådan ligesom, eller jeg har været inde og fortælle dem, hvad jeg forventer af en, en spiller, der spiller for, der repræsenterer FC København, og også får et stabsmedlem, der repræsenterer FC København, og det tror jeg egentlig måske, at de havde godt af, lige at få genopfrisket. Jeg har hørt, du var kontant. Ja, mm, yeah. det tror jeg også, jeg var. Hvad, hvad var dit budskab? Hvad var det vigtigste for dig? Altså, jeg, jeg synes bare, at de skal forstå, at, at det betyder noget. Når, når, øh, jeg har jo brugt tiden. Øh, de fire måneder jeg har jeg også prøvet at sidde og læse op på deres øh, udtalelser, når de kommer til klubben, set interviews, øh, øh, tage lidt baggrund på dem, google dem ned til side øh, 60, det kan man i dag. Når man har fire måneder. Æh, ja, øh, og for at finde ud af, hvad indeholder de, og hvad, hvad, er grund, hvad skal være grundlaget for de samtaler, jeg skal have med dem enkeltvis. Og øh, der har alle øh, meldt, øh, meldt det stort op, og den platform, de træder ind på, det er et øh, fantastisk match, og det er dit, når det er den. Jeg ved godt, Der nogle gange sidder en, øh, en, øh, en mediechef eller en pressechef også og hjælper til med de der, men det er det, ikke desto mindre, at spillerne de, øh, udtaler, når de kommer til FC København, og det kommer jeg til at holde dem øh, op på. Og det synes du, du, har du manglet at se det match? Altså, ja, set udefra, øh, set udefra ja. Øh, har jeg haft en følelse af, at, at, det, øh, at den... Øh, øh, Måde at repræsentere FC København på, måske det sidste halvanden års tid, har været øh, i tilbagegang i hvert fald. Hvordan det, er det også, hvordan man er for en kamera eller er det primært på banen? Nej, det, er begge, det er i det hele. Altså, jeg har ikke noget imod, at, at man står ved det også foran kameraerne. Det er jo, det er jo faktisk en del af det, som spiller, og, og også signalerer nogle ting der. Så det synes jeg allerede så nogen, der også gjorde efter kampen i går, og gjorde det godt. Så, synes, det er en del af det. Jeg vil sige, vi bemærkede i hvert fald, det var jo på vores kanal, der viste den, at en Victor Fischer lige pludselig snakkede, som Victor Fischer gjorde tidligere, som han Præcis. ikke har gjort i et stykke tid. Er det også sådan noget, du Nå, har men sagt han skal over? jo han skal være Victor Fischer, og så holder øh, vi ham op på øh, de ting, øh, eller hvis han går over grænsen, og det synes jeg sjældent, han gør. Men Victor Fischer, han er bedst, når han er Victor Fischer, og det har han fået at vide. Og jeg synes, han øh, har, har samlet den flot op, og jeg synes, han spillede en, en god. Øh, Førsthalder jeg også var en af de, de, de, de friske og spillede med stor energi og lyst. Øh, og det synes jeg også, han op bagefter i interviewet. Han øh, lavede med Lars og mm. Marker. Ja. Så fasongen, hvad tænker du om det? Fordi det er jo egentlig ikke det, jeg tænker, når vi hører, at PC skal en være sportsdirektør i FC København, så tænker jeg, at jeg køber selv primært måske, men også at tage fat i de her kulturelle ting. Det tror jeg, der er overordentligt vigtigt. Altså, det er jo øh, øh, de målsætninger og de ambitioner, som FC København er født med som projekt, og som FC København har udlevet i de... Øh, fra siden 1992, kan jeg i hvert fald huske, ikke? Um, og hvor vi de første år øh, jo i klubben ikke lykkedes med noget som helst, også fordi den kultur, der skulle være på træningsanlægget og på træningsbanen, og det arbejde, der skulle investeres for at opfylde de ambitioner, var, var ikke til stede. Og øh, jeg har jo kendt øh, til det der, hvor der måtte et eller andet sted gøres op med, eller en gang imellem er det ikke bare noget med, at man skal gøre op, eller fjerne, eller revolutionere. Det er jo et spørgsmål om lige at minde øh, stilfærdigt om, hvad handler det her om? Altså, vi har et projekt her, der handler om sådan og sådan og sådan. Vi har de de målsætninger, vi har de de ambitioner. Er du med? For hvis du er med, så ved du bare, så kræver det hårdt arbejde, og det kræver dedikation og det kræver indlevelse og accept af dine roller og sådan noget der. Og det er helt i orden, hvis ikke du vil sige til. Finder vi en anden? Altså, det er jo sådan, det må være, fordi i topsport er der jo ingen mellemvej. Der er ingen gratis, der er ingen gratis lunch. Det er der ikke. Og det synes jeg er nødvendigt, at øh, man på ledelsesniveau er i stand til at sætte det. Det er jo også derfor, at Stål Solbakken har været succesrig i mange år, fordi han var også meget krævende over for spillerne. Øh, og det er jo ikke noget at gøre med at holde den op og sådan noget der. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo alle topklubber, og specielt i en klub med den eksponering, som FC København har, den platform, de har, og selvfølgelig også med de resultater, man nu har skabt, der forventer man der af en... Vil jeg, gøre, jeg vil forvente at en sportsdirektør, han er inde og sætte retningen for det der, sammen med træneren og trænerteamet ude på træningsbanen, men også øh, bagved øh, til kendegiver, hvad det her handler om, hvis nogen skulle være kommet i tvivl. Er, er, er det i hvert fald din hensigt at være inde og snakke med den enkelte spiller ja. om, hvor meget vil du her? Er du sulten? Brænder du for og, projektet, eller skal du videre? Jeg synes jo, at altså, man har en forpligtelse til at, for det første, at lære alle folk i organisationen at kende. Så selvfølgelig kommer jeg også til altså det bliver jo opgave at have den daglige kontakt til spillerne, det ligger ligesom i, i hans jobbeskrivelse, men selvfølgelig kommer jeg til at have en holdning til, til spillere og da, til, til hvordan jeg ser dem, men først og fremmest vil jeg gerne lære dem at kende. Mm. Og så siger Niels Christian jo rigtigt her, det er jo også, at øhm, du kan jo ikke tage de bedste 25 spillere og så måske gøre dem, du er nødt til at finde ud af, hvad er det hvad for en rolle skal de udfylde? Og jeg tror, at dengang, at Niels Christian var i FC København, og det ligesom skulle stabilisere sig, de første, det var jo de, mange af de første mesterskaber, var jo, da jeg var der, mm. æh, hvor man ligesom, øh, ligesom skulle øh, sætte ligesom fundamentet for det, der egentlig er sket efterfølgende. Og så er der nogen, der har gjort det rigtig, rigtig flot, stået specielt. Øh, men det der med at finde ud af, jamen altså, ham der kan vi regne med, når vi er der. Det er den her rolle, han er. Han er egentlig ansat, fordi han skal gøre ham der, der spiller foran bedre. Og der tror jeg egentlig, forstod jeg egentlig min rolle ret klart. Fordi, og det tror jeg også, det er derfor, jeg blev hentet. Det var, at hvad hedder det, jeg var glad for at være i FC København. Jeg ville gerne spille. Jeg var i hård konkurrence med Niklas Jensen til at starte med. Og så kom der en masse ind efterfølgende, selvom jeg fik chancen, da han blev solgt. Men, men min rolle det var at sørge for, at niveauet på træningsbanen hver eneste dag, det var i orden. Og, øh, og det, det, det så jeg egentlig som en af de vigtigste opgaver for mig. Og så øh, når vi hentede øh, spillere, der skulle øh, med flere, der spillede længere frem på banen, øh, så skulle jeg servicere dem med, med ordentlige øh, afleveringer, men også med, med, med, med krav øh, og med, øh, med, med hårde taklinger, når, når, når, det var, når det var nødvendigt. Og, og det, var min, det var min opgave, men der var... Øh, i al ydmyghed. Jeg, der var i hvert fald altid i lidt, når jeg var der. Sådan jeg vil jeg sige. Kan man sammenligne den situation, du går ind i FC København? Jeg ved godt, det er inden, de har den store succes, der er kommet efterfølgende selvfølgelig, men den oprydningsfase, du går ind i, med det, som, som PT går ind i nu, det er selvfølgelig en anden version Nej, det af det FC København. Jeg, man øh, fordi, som sagt, det er jo en helt anden klub i dag. Øh, det er også et helt andet, helt andet setup. Altså, der er også mange flere mennesker involveret, mm. Uh, det er jo en kæmpe, kæmpe stab, og det er en andet. Ikke fordi, bare fordi der er flere, så er det bedre. Men fodbold er blevet mere komplekst, og uh, de uh, beslutninger, der skal træffes i dag, har jo også langt større økonomiske implikationer, end de havde. Altså, når jeg tænker tilbage på, da jeg startede, hvad det var for nogle budgetter, vi sad med. Altså, uh, der var efter København jo ikke, øh, ikke i nærheden af at være lønførerne i øvrigt. Men det er jo, når du går på den rejse der, så er der nogle andre udfordringer. Men det er jo klart, det er lidt det samme her, og det vil det hele tiden være, at øh, når man som sportsdirektør kigger på en trup, så kigger man hele tiden på at have sultne spillere. Og det, jeg vil gerne Rose PC øh, for som spiller, var jo, at jeg kan godt huske, da han kom, og vi havde en Niklas Jensen, som var landsholdsspiller på Venstre Bak. Hvis du kommer og bliver fornærmet over, at du ikke spiller kampe nok de første gange, så er det jo ikke det rigtige sted, du er kommet. Jeg kan ikke lige huske, at jeg troede, du spillede seks kampe og ni kampe eller sådan lignende, de første halvanden sæson. Eller sådan og det er jo ikke alverden. Man er alligevel inde og snuse. Men så var du klar. Da Niklas blev solgt til, mm. til Manchester City, så stod Peter klar at, at gå og går ind og bliver stamspiller og, og fylder en rolle ud. Og det er jo den kontinuitet, man også gerne vil skabe i en trup, Sultne spillere, som kender deres rolle, men som også er klar, når de skal bruge dem. Det er selvfølgelig det optimale. Det er ikke altid det lykkes. Men det er jo nødvendigt. Man kan ikke vinde et mesterskab med 11 spillere. Altså man skal jo have en trup, der er funktionsdygtig. Nu ved jeg godt, at du kun har haft, hvad er vi oppe på, fem arbejdsdage eller sådan noget derinde. Du har jo siddet udefra og kigget i hvert fald fire måneder inden og før da som, som modstander. Hvad er det for en fornemmelse, du har af, af spiller og trup? Fordi du kender jo, for eksempel kender du jo to fra din AGF-tid, Jens Dage og Mustafa Bundu. Synes du, de har lignet sig selv i FC københavn -udgaven? Eller kan du mærke, at de er tynget af noget? Altså sådan en trum, nej, jeg, jeg ved ikke, om de er tynget af noget, men, men jeg tror ikke, at ansvaret alene ligger hos de to, fordi de kommer fra ikke. Nej, nej, men dem kender du selvfølgelig for? Men, nej, altså, jeg, jeg, jeg har bare en, øh, en, en fornemmelse af, at, at der ligesom der skal ske noget, øh, et eller andet. Øh, og det er klart, det er for, det er for tidligt at, at sidde og sige, at det er det her, vi skal, og det det, vi. men jeg tror, at med al den flære, vi et eller andet sted har, hvis vi bare sådan snakker i overskrifter, nu mere vil jeg ikke gå i detaljer, men så er det klart, så skal, så skal, så skal holde det, det, det, skal designes, og truppen skal sættes sammen på en anden måde. Det skal designes på en måde så, at, at vi bliver mere dynamiske. Vi bliver hurtigere rundt omkring på, på forskellige positioner på banen osv. Så det er sådan lidt overskrifterne, fordi hvis vi skal både være dominerende i, i Superligaen og lykkes i Europa, så, så, så kræver det en, en langt mere... I går så en vild uh, spillestil, faktisk. Og der, der, der, der tror jeg, at tiden er kommet til det nu. Uh, og, og det er ikke sagt, at det derfor så duede det ikke den måde, man spillede på tidligere. Fordi det har været super effektivt, kyn, kynisk og, og også til tider fejende flot. Uh, og respekt, uh, stor respekt for Stol til Ståle Stålebank mm. og de spiller der har været igennem uh, for det. Uh, men, men tiden bliver en anden nu. Uh, og uh, klubber, som, uh, som vi konkurrerer med nationalt, de har... Uh, de har designet øh, deres, sådan at det går ondt på FC København. Og det bliver vi nødt til at reagere på øh, nu. Men det er jo også et signal, tænker jeg, at sende. Øh, det er jo spændende, fordi nogen kan godt lide forandre, men det er også et signal at sende, fordi du, I har jo en trup, der er sammensat efter en anden spillestil. Ja, Så hvad men, betyder det for det arbejde, du går ind i? Øh, jamen, det betyder selvfølgelig en del, plus vi har en, en skavling-afdeling, der, der kommer til at stå på, på tær øh, under mig. Øh, men også en skavling som kommer til at blive taget mere alvorligt. Øh, men, men der kan jo også være spillere, der, der i en ny stil genopfinder sig selv, og der tror jeg jo, og der, det kan jeg jo se, at kvaliteten er der jo, og der er nogen, som har gode, hvad hedder det, for gode forudsætninger for os at, at tage det skridt ind i en, i en ny og sådan mere øh, vild spillestil. Det så vi i går for eksempel. Ja, noget af tiden. Næste øhm, Christian, hvad tænker du om, om, øh, om de tanker, som PC fortæller om her, om den udvikling, står overfor? Jeg kan godt følge ham. Altså, der er jo ikke noget, der er statisk. Fodbold udvikler sig hele tiden, så når man kigger ude i Europa og ser holdene ude i Europa. De spiller jo heller ikke på samme måde, som de gjorde for fem år siden eller for ti år siden. Øh, fodbold er også en sport, øh, netop i kraft af dens øh, enorme udbredelse og også de mange penge, der er involveret i den jo øh, er øh, meget, meget, meget udsat for forandringer. Og det skal man selvfølgelig som, som klub og som, som hold øh, formåre at følge med i. Og der er jo ingen tvivl om, spillet er jo også blevet hurtigere. Altså når vi ser klip fra din tid, jeg får slet ikke tale om min tid, så tror man jo nærmest, at det er lysspillet, man, man ser på. <laughs> fordi spillet er blevet meget hurtigere. Og det kræver så også, at spillerne er i stand til at agere i rum, der er mindre, og det går meget hurtigt, og beslutninger skal træffes hurtigt. Og det med at kunne træffe de rigtige beslutninger under pres og, og øh, i højt tempo, det er nogle af de ting, spillerne skal kunne. Og der, der er jo ikke ret mange, ikke engang når man kigger i Danmark, der er jo ikke ret mange spillere i den danske Superliga, som i virkeligheden, de vil alle sammen få udfordringer, hvis de kommer ud i nogle af de fem øh, store ligaer. Fordi der går det endnu hurtigere, endnu stærkere. De får udfordringerne, de kommer på landsholdsniveau, selvom vi har et fantastisk landshold i øjeblikket. Men det har vi jo, fordi de spiller i de der store klubber, hvor de er vant til tempoet til daglig. Så bliver det også nemmere på landsholdet. Og det skal danske Superliga-klubber jo også øh, tage til sig. Så jeg er helt sikker på, at der, er, øh, der står der arbejde forud. Det er der ingen tvivl om. Ja, for det lyder jo også, og ja, for det lyder også som en lang sejt træk. Det er jo ikke noget, man fra den ene dag til den anden bare hopper op i tempo og spiller i små rum sammen. Nej, altså der er selvfølgelig nogle ting, man kan øh, gøre på træningsbanen, men der er også noget på, på typevalg, af spiller, som selvfølgelig skal, mm. skal, skal foretages i, eller kan regulere sit øh, et men som sagt, altså lige nu der er fokus på dem, der er der, og jeg vil blive rigtig glad, hvis der er nogen, der ligesom kan, kan indstille sig øh, på en ny måde at spille på. Det, det, det, er, det er min opfattelse. Det, det, det tror jeg meget på, der er. Øh, så vi ikke skal ud i sådan noget øh, helt stor øh, store vask og, og blodbad i forhold til, hvordan truppen skal, skal, skal se ud efter sommerferien. Du ser overskrifterne allerede, kan jeg høre. Ja. <laughs> Øhm, du I AGF var I jo også ved sådan set at have luret, hvordan I skulle spille FCK og det er der jo mange klubber, der som du også selv siger, øh, har gjort Du kendte jo udmærket FC Københavns situation da William Kvist ringer dig op gjorde det øh, jobbet mere interessant i kraft af, at det var en genopbygning du skulle ind øh, i i forhold til, hvis det havde været et velsmurt FCK-tog, øh, du kunne stige på Det er et godt spørgsmål, men øh, altså først og fremmest så, så var jeg jo et sted, hvor at øh, at vi havde brugt rigtig lang tid på at få det hen, øh, hvor at det rent faktisk var kompetitivt. Så, så det var jo overvejelser omkring, at det det rigtige tidspunkt nu, men det der fyldte mest i bund og grund, det var jo, at øh, det var udfordringen. Altså det var jo muligheden. Og, og jeg er jo sådan indrettet, at, øh, at øh, jeg kan godt lide udfordringer. Jeg kan godt lide øh, store udfordringer også, og det er FC København, men mulighederne øh, holdt ved siden af er jo øh, mindst lige interessante. så interessante, så da jeg fik henvendelsen, var jeg ikke øh, sådan længere om at, at, at blive, øh, eller få, få sådan lyst til at gå, gå videre. Øh, det, det må jeg sige, fordi øh, for det første, jeg havde en fantastisk tid her som spiller, og jeg nød, øh, sagde også den anden dag, jeg, jeg nød at gå ind igennem porten hver eneste dag dernede, og havde lyst til at præstere, øh, med, både med historiens øh, vingesus og Claus øh, Busk der sad klar op i... Øh, i, i burt derop øh, og de der fire gutter, der spillede tennis, der kom og drak kaffe sammen med os. Det, jeg, jeg, jeg er en type, som jeg kan godt lide, og jeg kan godt lide moderklubberne. Jeg kan også godt lide at sidde og snakke med øh, moderklubsfolkene i, i, i 1880 i Aarhus, og, og forstå klubben, øh, se de øh, og respektere, og har stor respekt for de legender, der går igennem og har været der. Og som... Øh, så, så, så for mig... Øh, nu er der ikke mange, der ved det, og Anders Frey er jo også en af, af traditionsklubberne. Så, og det er Vejle også, KB og, og, og så videre. Så jeg er ikke F, ikke mindst. Så, så, så jeg har også været glad for, at jeg ligesom at kunne være forbi de steder, som jeg har. Og så, så tror jeg også, at folk ved, at, at jeg eller har været 110 procent kommittet alle de steder, jeg har været. Og derfor, jeg synes godt, at jeg kan se mig selv i spejlet. Og jeg synes den måde, som jeg kom fra AGF på, ja, jeg har siddet fire måneder og ventet på, at jeg kunne starte, men, men jeg, jeg er stolt over det arbejde, jeg har, jeg, har, jeg har lavet det sammen med andre mennesker, selvfølgelig. Øh, nu kommer du selv ind på AGF, det tror jeg faktisk ikke, jeg har nævnt, men så lad os tage den, nu vi er der. Jeg har lavet en lille sand eller falsk til dig. Jeg gætter på, at du så kan regne ud, hvad du må svare, og du må også godt uddybe, hvis det er. Så vi starter op med sand eller falsk. Du groede for at fortælle Jakob Nielsen om din beslutning. Ja, den skal jeg nok uddybe, fordi hvad hedder det, øh, jeg har jo en lang øh, historie med Jacob, øh, og vi har øh, arbejdet sammen rigtig længe, så, så øh, det var der øh, også øh, ting i min beslutningsproces, øh, hvor at, øh, det, det var noget, der fyldte noget, mm. og hvor at, øh, øh, jeg synes, at det var ham, der gav mig chancen i Randers, så, så jeg var ikke øh, jeg var også øh, sådan lidt i det øjeblik, jeg træffede beslutningen, så ville jeg også have, at han fik besked. Og derfor fik han besked den morgen, som han fik besked. Og jeg ved godt, at det var træls og han stod ind i og skulle til et møde med... Men, men, men da jeg havde truffet en beslutning, så ville jeg også have, at han fik den øjeblikkeligt. Så øh, ja, det er ikke gruet, men, men jeg havde respekt for øh, både for situationen, men også for, for det, det lange... den lange tid, vi havde arbejdet sammen. Mm. Skulle du det sige noget? Nå, men jeg, vil bare, jeg vil bare høre, om Jakob blev sur. Fordi vi havde ham i sidste uge. Kunne ikke helt, han ville ikke være ved, at han blev sur, men jeg tror, han blev sur. Ja, det var ikke, det var ikke, det, det var ikke den skønneste hvad kan man sige, situation lige derfor. Nå, nej, det kan man også godt forstå der. jo. Altså, ja. Som jeg har arbejdet så meget sammen i så mange år, jeg der godt forstå, at det synes, at det måske ikke lige var det allersjoveste at skulle finde en ny sportsdirektør. Det er også svært, har vi forstået. Nej. Jeg tror ikke, ja. der var både timingen og så beslutningen. Det var ja. Ikke, ja, var... Den faldt ikke i god jord. For det var mit næste sand, eller falsk. Men okay, så kom <laughs> du med den. Han blev sur, Det er så en uh, sand. Ja, jeg tror, egentlig, jeg tror jeg ved sgu ikke, om jeg synes, han blev sur. Men det er jo klart, når man kender hinanden godt, så kan man jo godt se, når det går ondt, og øh, på, på, på dem, som man er tæt på. Så, og jeg tror måske mere, at det var... Ja, det, det var, var ærgerligt. Det er jo sådan et spændingsfelt, vi, ja. vi stod i der. Hvad tænker du, når du siger timing? Der er også Peter, han er ærgerlig, end han siger, at det var dejligt. Endelig. Hvad tænker du, når du siger timing? Er det ikke bare, var det, at, at du sagde op, men det også var tidspunktet? Nej, men det er jo fordi, at jeg, altså, i og med, at jeg besluttede, at nu har jeg truffet en beslutning, mm. så blev det den morgen der, og, og det var jo ikke optimalt, i og med, at man også skal respektere folks kalender. Så, så det, var, det, var, det var for kort, og det var for øh, hurtigt ind i et lokale osv. Og, så videre, og så videre. Det, det, det, det kunne jeg, hvis vi kigger tilbage, kunne jeg have gjort det Jeg skal sige, jeg det. du måden i ja, princippet. Ja. Øh, ja, okay, fordi mit næste vilse hedde, du vil ønske, at modtagelsen af din opsigelse havde været anderledes. Jamen, jeg synes faktisk øh, så, at, at øh, nej. Øh, fordi øh, jeg synes egentlig efterfølgende, at øh, ude hos Lars von A, den snak, vi havde, var, var egentlig respektfuld i begge retninger. Så, så, så, det, det, nej. Okay. så det blev en hurtigere og så en senere en uddybende ja. version, kan man sige. Sidste, du er lidt træt af antydningen af, at du havde noget med ansættelsen af Ruben Sage, som Mustafa Bundu i FCK at gøre. Ja, det er. Hvorfor er det træls? Jamen, det er fordi, jeg synes, det er sådan en uh, uh, træls ind over overhovedet, uh, når man ved, at man ikke har haft noget med det at gøre. Og at, uh, uh, det, som folk ikke ved, det er jo, at uh, både Stole og Frederik Let har jo været uh, i kontakt med med Ruben Selles, da han øh, ligesom havde bekendtgjort, at han ikke vil fortsætte i, i AGF. Så, så det er jo noget der har været undervejs og noget som øh, der har, han har stået på en liste i længere tid. Mm. Så, så det. det ja. Men forstår du, at man sætter de to ja, ting ja, sammen? Ja, men jeg synes også det er noget. det er noget fan snak. Jeg synes også det er sådan noget. Fansnak, 20, tror jeg, hver man stjer. Det er en mediesnak, du. Ja. <laughs> Så kom den lige, min altid gode ven. Vil du selv have hentet Rubens Sæs og Bundu til FC København? Nej, det, det, det, det ved jeg faktisk ikke. Nå? Jeg er jo nødt til at kende altså, øh, nogle af de ting, og nogle af de er øh, øh, Hvad hedder det beslutninger, der er truffet, det er jo dem man har ønsket, at jeg kunne gøre selv. Mm. Og det, det handler om at sætte det, det sammen. Altså, nu er han der, og han er rigtig, rigtig dygtig, og jeg synes, det er... Hvem er man snakker med om? Øh, Ruben Sells. Ja. Jeg synes, det er øh, rigtig, rigtig godt for, for IFS København. Han er en dygtig fyr. Øh, jeg er sikker på, at øh, den dynamik, han kan tilføre, og hans øh, syn på tingene og sådan noget, er, er godt for Jes, øh, så, så jeg kunne sagtens have fund, fundet på det også, men, men det er... Øh, øh, jeg tror, hvis man havde siddet inde i det, og selv skulle vælge, så ville man jo være endnu skarper på det. Så kunne det godt være, at det var endt det andet sted, men, mm. men, men jeg synes, han dygtigt, jeg synes, det er dygtig, og jeg synes, det er godt klaret af William. Hvad med Bundu? Fordi øh, du kender ham fra AGF, øh, korttidskontrakt, hvor han skal hurtigt ind og bevise sig selv i en stor klub. Hvad, synes du også, at det er match? Eller vil du have lavet samme match? Øh, nej, ja, altså, øh, jeg kan godt se, øh, hvad han måske kunne tilføre, men... Øh, jeg ved også, at han havde en, en svær tid i, i Belgien, mm. uh, og jeg blev også ringet op, uh, mens jeg var i, i AGF uh, af Peter Fabek på det tidspunkt, og, som, som, uh, som gerne vil have et tip til, hvordan man uh, fik bundet til at præstere. Så, så altså, spårsdirektøren i uh, Ja, så, så jeg, jeg, jeg vidste godt, at han havde udfordringer dernede, så, så uh, hvor rusten han var, det var ikke op til mig at vurdere på det tidspunkt, mm. men... men, men uh, jeg synes jo, han er mere god på os, når jeg ser ham komme ind i går. Altså, ham forventer, forventer meget mere, end, end det, han har vist. Så er der ni kamp tilbage at vise i? I første omgang ja. i hvert fald. Æ, vi skal lige, inden vi runder AGF helt af, og det lover det gør vi lige om lidt, eller i hvert fald med dem. så har vi lige et lille klip med Jakob Nielsen. Jeg ved, at du allerede har set, at han har været her i programmet, men lad os lige prøve at høre, hvad han sagde for ja, godt en uges tid siden. Han bliver jo øh, sportschef øh, derovre. Du sidder i hvert fald et stykke tid endnu, øh, som fungerende sportschef eller sportsdirektør i AGF. Hvordan bliver det klima at arbejde, øh, hvis, hvis I hver en spiller fra hinanden? Hvor, hvor står I to i forhold til hinanden? Det har ingen kommentar til. Det siger han måske også noget, men hvor besværligt bliver det for dig at hente spiller i AGF herfra, tror du? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om de har, har nogen, de vil selv. De fik jo en ordentlig, eller vi fik jo. Jeg kunne, jeg siger, en overordentlig god pris for, for Jens Dage. Så det er jo uh, afhængigt af det. Uh, Jacob er en dygtig købmand, og hvis han kan lave en god handel, så er jeg sikker på, at han uh, tager sin telefon. Det fik, det sådan, vi, tro det fik vi trods alt også indtrykket af, Niels Christian. Ja, det tror jeg. Altså, han skal jo sige sådan, det, det har også noget at gøre med den gensidige aftale, de har. Mm. De to parter, uden at jeg nu skal fortælle, hvad den handler om, det ved jeg ikke. Men altså, i hvert fald, at man ikke udtaler sig om noget som helst. Og man ikke arbejder for den anden, og man har suspenderet dit og dat, så vil Jacob selvfølgelig heller ikke øh, bryde den aftale. Jeg synes nok, han var lidt øh, kort for hovedet der, fordi jeg er overbevist om, at øh, hvis der kommer nogle klubber og vil købe nogle AGF-spillere, og prisen er rigtig, så sælger man selvfølgelig. Det, det er ret overbevist. Tror du ikke, det er lidt dyre, når det er dig, der ringer nu? Det kan godt være. Det er tiden vise. <laughs> og nu vi er ved det, så har vi jo nogle faste elementer. Når vi får en købmand på besøg, så lad os få gang i dem. Vi starter med røverkøbet. Så dit røverkøb, du bestemmer jo selv, det kan ikke være for FCK-tiden, det kan være for Randers, det kan være for AGF? Ja, men øh, når man har den økonomi til rådighed, som man har i, i, i Randers og i AGF indtil her for et par år siden, jamen, så, så er der mange røverkøb jo. Og jeg håber heller ikke, at jeg har lavet mit sidste endnu. Men... Øh, jeg synes faktisk, at der kunne have været et par stykker i, i, i Randers, øh, fordi det var mange frie transfers. Mm -hmm. Og vi solgte egentlig for, for pænt mange penge, når, man, øh, når, vi, når vi hentede dem på den måde. Øh, det kunne være Michael Ischak, Kalle øh, som kom jo på, på, på, på frie transfers. Øh, men det bedste øh, køb og kigger på, hvad in, impact han har haft øh, på hold og hvordan han har med til at flytte, øh, øh, klubben, det er jo Patrick Mortensen. I, i, Jeg sad og lidt tænkte på ham. Ja, fordi at han... han han, han kommer jo for, for, for, for små, rigtig små penge, en lille transfer, og så har han i 70-kampe lavet øh, 40 mål for, for AGF. Øh, så så vinder man en fodboldkamp, men man har en angriber, der er så dygtig. Men også hele hans, jeg synes, hele hans øh, væremåde, hele hans personlighed, hele hans øh, måde at, at være leder for... Øh, nu starter han som øh, vice efter Bakman, men efter Bakman blev skadet, og han er, han har så og han er bare en, en superambassadør, og det er bare sådan nogle spillere, som man øh, der bare bliver ved med at give, øh, både på og uden for banen, så, så på den måde synes jeg, at det er øh, jeg synes, det er den spiller, der har haft allerstørste impact der, hvor han har der var en, altså, hvor jeg har været, som er som er købt for, for for meget små penge. Det er sjovt, jeg havde faktisk en diskussion med en i går, det kan være lige meget, hvem der var med men om Patrick Mortensen ville passe ind i FC København. Vil han det? Det vil jeg ikke stille en titelmålspørgsmål. Det, det, det, det kan være så konkret. Men jeg vil give Peter ret, øh, og vi, vi talte om det i det andet program også, at, øh, at finde Patrick Morten, som trods alt er en angriber øh, på den anden side af den alder, hvor man normalt vil investere i, i angriber, fordi risikoen for, at enten de bliver skadet, fordi det er en udsat position, hvor man skal tage imod mange tæsk, og øh, det at sælge angriber, der er baseret i 30 år, er ikke øh, så nemt, øh, i hvert fald at få penge igen. Men han kan gå ind og gøre den forskel, som man har gjort. Øh, det tror jeg ikke, der var så mange, der har set. Så jeg synes, det er flot set, og han har, jeg er helt enig med Peter. Han både på og uden for banen øvrigt. Apropos, vi talte om optrædende interviews, og det ene med, man repræsenterer klubben på, på allerbedste vis. Jeg synes, han har været en fornøjelse at følge Superligaen. Det Rigtig dygtig spiller og en stor personlighed. Klaus Steinlein roste ham også, da han var her. En eller roste sådan set, at de fandt ham, fordi de kendte ham jo godt, men de havde ikke lige set, at han ville kunne Smart gå. Ind og gøre det det. Ikke altid. <laughs> Nogle gange er der noget andet, der skal til. Vil han fungere i FC København? Fordi jeg tænker, han har en eller hvor jeg ikke tænker sult, men omvendt har han en personlighed, hvor jeg tænker noget andet. Jamen jeg tror, han kan lave mål alle steder. Og man passer ind i FC København eller andre steder, det, det synes jeg er lidt. Han er dygtig angriber, og han vil altid lave mål. Mm. Han arbejder så seriøst med sig selv, hans positionering og videoarbejde med de specialister, der sidder så langt ned i detaljen på træningsbanen, så det er ja, jeg synes, det er imponerende. Lad os gå videre. Der er jo kommet en del gode spørgsmål ind, og vi må da hellere få nogle af dem få fat i nogle af dem, inden vi allerede er øh, forbi det. Øh, Nikolaj Lam siger, hvordan har du det med at komme ind som sportsdirektør i FC København, under at have været med til at ansætte cheftræneren, og hvordan ser du på samarbejdet med Thorup, som jo først lige er gået i gang? Ja, altså, hvad det? Jeg kunne nok godt have fundet ud af at, at få, finde Jes uh, Thorups telefonnummer selv også. <laughs> uh, så jeg, jeg synes jo, han var et, et af de emner, som jeg helt sikkert også selv vil have interviewet i, i den proces. Mm. Du går ind i en klub, der jo har et øh, kæmpe restlag, kan man sige, fra øh, Ståle Solbakken, inden øh, Jess kommer ind, og så vil lave en ny spilfilosofi, som du selvfølgelig også er med omkring. Hvad betyder det, øh, altså kombinationen af de to ting, for, for den proces, I går ind i nu? Altså hvilken? Den, at, at, I, øh, at I har mange spillere fra en træner, der havde en anden filosofi, end den vej, I vil gå nu. Øh, Nå, giver det der større arbejde? Nej, ja. ja, men jeg tror i hvert fald helt sikkert, at... at øh, øh, at det er jo en del af den proces, der, der, der starter, når man får en ny øh, træner. Øh, at, øh, han skal jo, øh, man kan jo ikke bare skifte 25 spillere, altså, vi er jo bunden op på, øh, spillerne har jo lange kontrakter, og, og jeg tror også, at, øh, at trænerne, de skal jo, nogle gange skal vi også huske, hvad de er ansat til. De er jo ansat til at gøre spillerne bedre. Og mm. øh, træneholdet er helt, helt, fuldstændig simpelt. Øh, så, så nogle gange så har man også en forventning om egentlig, at... Øh, at at trænerne og en ny trænerstab kan gøre noget for, for eksisterende spillere. Det er, jo, det er jo egentlig også en, en, en væsentlig del af hele, hvad kan man sige, helheden, at, at, at det er jo derfor, at de dygtigste træner også træner de dygtigste spillere. Men der må vel også være en grænse for, hvor dyr en oprydning kan tillade sig at være. Altså Selvfie FC København har jo også en økonomisk bagkant, kan man sige. Jo, men jeg synes måske nok, at den uh, retorik, uh, det ligesom har dannet sig, er fordi... Uh, Stål Solbakken er fratrådt, og Jens Thorup er, er blevet træner, og nu kommer PC som sportsdirektør, og der er kommet nogle nye folk øh, og i staben. Øh, det er jo ikke ens betydende med, at man skal skifte hele spillertruppen ud. Altså, normalt plejer man jo at sige, at folk har så travlt med tit, at man skal skifte spillere hele tiden, fordi de bliver trætte, eller man skal skifte trænere med jævne mellemrum, fordi spillerne bliver trætte af dem. Ja, hvis man kigger på trupperne, så er problemet i de fleste øh, ligaklubber i Danmark er jo at holde på spillerne. Mere end bare to eller tre år, fordi enten er de, vil de til udlandet, eller også så, så vil de noget andet. Så i virkeligheden behøver man slet ikke at skifte træner, fordi spillerne bliver lige skiftet ud ja. hele tiden. Jeg hører ikke til dem, der mener, at, at hele FC Københavns uh, spillertrup skal skiftes ud. Jeg er helt enig med, med PC. Altså, der er nogle spillere, der trænger gevaldigt til at oppe sig, hvis man bruger sådan et udtryk. Og det kan være på mange måder. Det kan være, at trænerne finder nye positioner til dem. Man finder i en ny måde, måske at både organisere sit, sit basisspil og sit angrebsspil og sit forsvarsspil, og sin overgangsspil og alt det der elementer, der hører. Jamen, der kan man jo finde også ændre på positioner, der gør. Altså, jeg vil sige, sådan som Jonas Vind spiller nu, på og Københavns hold, så spiller han ikke på samme måde som når han var topangriber med to angriber, Og det er jo formentlig, fordi man gerne vil have nogle hurtigere folk frem på kanterne. Og, og så der er jo mange ting, der gør, at spillere får nye positioner. Og det er jo klart, at der et arbejde, der skal gå i gang. Fordi det står jeg PC, så vidt jeg har hørt, du startede med at sige, der var et eller andet design, der ikke var helt tegnet og det tror jeg godt, vi kan blive enige om. <laughs> så langt, der, der mangler vi... i hvert fald noget faglægning, ikke? Og der er jeg glad for, at jeg ikke sidder i et job som dit, fordi jeg synes faktisk, det er en lille smule stressende for dig, at Jonas Vind han faktisk fungerer så godt der, så har du få ved at holde for ham. Altså at bygge op om, oh om en, et koncept, oh, hvor jo, en men, spiller... Men mere farlig er det jo heller ikke. Også altså, er det, vigtigt. Vi, vi, det er jo klart, altså... Sådan er klubberne i Danmark jo også øh, øh, skruet sammen, det er jo, at hvis vi kan lave øh, måske klubbens største salg øh, på et tidspunkt med Jonas Vind, og det tror jeg, vi kan, fordi så dygtig er han faktisk, okay. øh, så, så, øh, så skal vi jo også gøre det med i respekt for, for, for helheden. Så, så øh, det giver måske også muligheden for at, at, at forstærke øh, nogle idéer, nogle tanker omkring en bestemt spillestil, øh, ved at man så kan øh, regulere det ved, ved nye spillere, der, der kommer ind. Så, men, men det er jo rigtigt, som Niels Christian siger, yes, det, det der, der mange Altså fansen, de hunger efter nye spillere hele tiden, nye, nye historier. Men mange af de bedste historier, det er jo, det er jo dem, som, som man kan fastholde. Og som man ved har kvaliteten. Og det ved jeg også, at det var noget, som... Øh, du også står over for nogle gange med Zuma, og der kom øh, som helt ubeskrevet blad ned fra at dukke op nede på vores træningslejr nede i, i Sydafrika, og så sagde at han skal træne med. Og så kan Jeg huske, at vi gik op på værelsesbad og sagde, hvad er det ikke ham, der, vi så på fjernsynet i går? Så fløjte de ham ned op fra et eller andet sted fra ned til vores ned i Port Elizabeth. Og så, øh, han løb hurtigt, ikke? Så tog han, så tog han røven på det hele ud i sådan en, en, en kamp ude i Township, hvor at, øh, vi bare stod og sagde, tænkte vi andre, det er jo, det er jo, det er jo vanvittigt det her. Så, så, øh, og ham holdt de jo fast i, selvom ja. ret tidligt, tror jeg et halvt eller et år, allerede efter han havde været der. der han skulle ingen steder, fordi øh, han, var, han var sådan... Han var sådan øh, den, den type øh, magtfaktor finder du ikke længere i, øh, i Superligaen. Så, så han, var, han var enorm. Hvor var det egentlig, vi skulle hen med den sume historie nej, nej, det er det der med, at man det en fastholder... Historie. Med, at man fastholder øh, hvad det? Ja, dem, som kommer ind og... Øh... Ja, og I stedet for bare at dem, når de er dygtige. Og ja. der, der, der er det jo hele tiden en afvejning af med respekt for, for økonomi og ditten og ditten, men også, æ, hvor, hvor hårdt går det ud over os sportsligt. Og, og på det tidspunkt der var, var han var så dygtig, at æ, der var ikke nogen i nærheden af ham, ved siden af ham, eller i nærheden af ham i Superliganen. Og, og jeg kan godt forstå, at æ, I holdt fast i ham nogle år. Specielt i den periode, hvor at æ, foden ligesom skulle sættes ned i forhold til, at nu vil nu, nu, vi være nogen det kræver jo også, at spillerne Spillerne er med, med på lejen, om jeg så må sige det. prøver at lægge en plan for ham, og så prøver du at holde hans agenter lidt væk, som gerne vil tjene nogle penge. Du ved det ved du jo alt om. Uh, men, men det er jo det evige dilemma for en sportsdirektør i, i de store klubber i Danmark, er jo, at når du har dygtige spillere, specielt hvis du har kampafgørende spillere, så vil du gerne holde på dem, fordi det er jo dem, der er med til at vinde kampene for dig. Men omvendt kan du heller ikke tillade dig at sige nej, når de store og største klubber kommer og lægger de meget store beløb. Det er den balance, der er. Altså, det er jo ikke, fordi man gerne vil af med dygtige spillere, men salder Det er, fordi det er nødvendigt for at for få forretningen til at hænge sammen. Ikke? Men så vidt jeg lige kan regne tilbage nu, siger du, at Jonas Wind kan blive det største salg, forventer du for FC København. Andreas Cornelius blev solgt for omkring 90 millioner. Han har vel trods alt rekorden nu. Hvis der kommer nogen med 100 til sommer, så bliver du nødt til at slippe ham. Går jeg ud fra? Jeg synes, vi skal have meget mere. Hvad skal I have for Jamen, det vil jeg ikke sidde og sige her, men jeg synes vi skal have meget mere. Jeg synes, 100 millioner lyder meget. Gør det ikke det? Det går an på, hvilken vel det er. Ja, <laughs> <laughs> hvad handler vi i? <laughs> <laughs> jamen interessant. Vi må se, hvad du, du må fortælle os til den tid, hvad det er, han så er blevet øh, solgt for. Men hvad tænker du omkring det her? Eller, det kan du selvfølgelig også være med omkring, hvad der bliver anderledes for PCV at skulle øh, købe og sælge spillere i FCK? kontra der, du har været tidligere, for vi hører jo, at når, når FCK ringer, så bliver en spiller, lad os sige IKF, måske lidt dyre, eller i ÅB lidt dyre, eller hvor det måtte være henne. Er der en forskel, at du har selvfølgelig kun ikke, været i FCK. det bliver meget anderledes. Altså, sådan er det jo også i FCK København, som det er i AGF. I danske klubber generelt, altså man kan jo ikke rive ned for alle hylder. Man skal finde nogle hylder at rive ned fra, og nogle gange skal man finde nogle spillere på nogle andre hylder, hvor man virkelig ser noget, som måske andre ikke rigtig har set, og har held med det, eller tager en ris kalkuleret risiko. Øhm, det er jo ikke meget anderledes, end at det er enhver fornemste opgave, det er at købe billigt og sælge dyrt på det rigtige tidspunkt. Så det er egentlig meget enkelt, det er en simpel formel. Det er billigt, ja. selv på det rigtige tidspunkt, og så dyrt som muligt. Så det, det, det tror jeg også var opgaven i AGF. Sådan er det også i FC København. Hvad det, gør du dig selv og Tror du ikke, der er en forskel på, om du der er fået eller der, tror, der er mange, der tror, at øh, øh, øh, folk stiller altid spørgsmål øh, hvad er det for et netværk, øh, Nils Christian havde? Hvad er det for et mm. netværk jeg har nu? Hvad er det for et netværk, øh, ham og ham har? Øh, men det er jo sådan, at... at øh, jeg tror egentlig, at mit netværk er primært internationalt. Fordi dem, der opererer på det danske marked det er the usual suspects. Det er jo dem, som man dem har alle adgang til. Så den måde, som jeg startede på at arbejde og rejste rundt og kørte rundt i hele Europa i en, en Randers FC-bil og så og mødte mennesker og tidligere holdkammerater, som var ansat i klubber, bliver introduceret til mennesker. Og det, er jo, det er jo noget, der hænger ved. Og øh, det kan godt være, at der er en, en, en, øh, en sydafrikansk øh, spiller, som vi henter, men det, det er jo ham, har vi adgang til. Men det kan godt være, at de har nogen oppe på, på stien, som er endnu dygtigere. Og så når du repræsenterer København, så rykker du bare automatisk op. Det er de samme mennesker, du sidder og taler med. Øh, så så det, det, det, det, det synes jeg ikke er det, det er ikke et problem overhovedet. Øh, hvis du har... Øh, en god plan, og du har økonomi, så har du også adgang til at sidde til de samtaler omkring de spillere, du har, du har mulighed for at hente. Der er faktisk en, der har spurgt lidt i samme retning her, Kim Guldal. Han siger, hvor meget ændrer det din scouting? Jeg ved godt, du har en afdeling til det også, men at du har fire gange så stort budget i FC København. Er der spillere, du havde øje på til AGF, du ville kunne bruge i, i FC København? Eller er det en helt anden hylde, du skal kigge på fremover? Nej, jeg vil sige, at øh, jeg har altid haft den... Øh, Holdning, at øh, de lister, øh, vi udarbejdede i AGF, det skulle altid være øh, super ambitiøst. Så går det godt, at vi fik nej og nej og nej. Men, men øh, det, var sådan, jeg, det var den overlægger, jeg gerne ville sætte. Det var, at vi skal da prøve. Hvorfor skal vi ikke det? Så er det godt, at vi må tage her fire på listen, og så kalder vi ham stadigvæk vores første valg. Men det er, det er da sådan, at listerne skal fungere. Du skal da have en høj ambition. Du skal da, du, du da pushe det øh, til grænsen. Og det er jo også den måde, som man passer på sit netværk. Det er også den måde, hvor man siger, jamen, vi prøver den dengang, det kunne du ikke lade sig gøre. De vil også gerne mærke ambitionen. Altså, agenterne og de firmaer tager sig af den slags. Så for mig, var jeg prøver hele tiden at presse grænsen for, hvem vi, og udforske og udfordre niveauet på, hvor meget, hvad kan vi få adgang til. Så det, det synes jeg, det synes jeg er ens pligt, som... Som i det arbejde, man udfører. Og så sidder jeg og tænker, hvad er det mest ambitiøse? Hvorfor hvor en hylde er du gået efter til AGF? Nå, nej, altså det, det er jo... Jeg kan sige, der er, der er navn på, på... Jamen det er det, dem, jeg, jeg lige gerne vil høre. Haft, er, nu har jeg lige haft mulighed for at kigge på det her. Men der er der navn på, på, på spillere som FC København, scouter, som, er, som, som er de samme, som er dubbelanter på, på den, vi havde i AGF. Så det er ikke hele listen, du bare skulle... Nej, men, det, er jo, men det, det kan også være, at det var for storen en hylde, men jeg synes, det er den måde, man pusher det den måde, man, man, man jagter det, det højeste. Hele tiden presser citronen i forhold til, hvad man kan få adgang til. Ja. Jeg skulle bare se, om du havde <laughs> noget tilføj. tilføje. Steffen Møllergaard har også lige en, vi skal have med. FCK har i de seneste sæsoner købt mange spiller fra Østeuropa og Sydamerika. De har været svære at integrere i klubben. Vil man fremover i højere grad kigge mod flere danske og nordiske spillere? Eller hvad er din tilgang til det? Ja, ja. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, vi skal passe på med at diskvalificere hvad hedder det, spillere, som kommer et eller andet bestemt sted fra. Det synes jeg er en dårlig idé. Jeg synes jo, historien er jo mange, også i FC København og i alle mulige andre klubber, hvor man har været mange steder rundt. Vi tog også en amerikansk spiller engang til Randers, som lige pludselig blev det største salg der nogensinde som kom fra MLS, inden MLS ligesom var en, en, en liga, som man respekterer. Mm. Men man skal pas på med at diskvalificere bare på, på det. Men der er klart, det er jo klart, parametre i diskussionen og i selve rekrutteringsfasen. Taler han et forståeligt engelsk? Hvordan kommunikerer vi med ham? Hvordan er hans personlighed, når man sidder til samtaler med vedkommende? Det er jo sådan noget, som vi, øh, synes jeg, jeg, har brugt meget tid på, og hvor at man egentlig får den bedste øh, end-product på den rekrutteringsfase, det er jo også, når man har siddet øh, øh, ansigt til ansigt med, med spilleren, måske endda hans, øh, mm. hans kone og, og familie, øh, og så øh, går hver til sit, øh, sover på det, øh, så kan det være, at spilleren synes, at han er, han, er, han er tosset den, øh, den mand, jeg sidder overfor, eller deres plan passer ikke øh, der, hvor jeg øh, Hvordan jeg ser det, eller at agenten kan sige, om det her, det bliver ikke godt, eller, eller vi kan sige det, fordi at, øh, det var det helt forkerte opmærksomhedspunkt, der han havde. Så, så, øhm, så jeg, jeg, jeg kommer ikke til at diskvalificere på, på nationalitet, det gør jeg ikke, men, men det er jo væsentlige parameter, når du sidder i udvalgelsen, når du sidder og sammenligner øh, forskellige spillere over for hinanden, det er klart. Du har da nogle tanker ved jeg, Niels Christian, i forhold til øh, sydamerikanere. Du havde for eksempel Santos, som du øh, ikke nødvendigvis øh, Nå, havde i forhold til. Det var ikke fordi, han var nej, men jeg mener, du har set nogle besværligheder engang side, i hvert fald. Sydamerikanere. Uh, Hvorfor var, så? Det var så andre årsager. <laughs> Jamen, jeg synes slet ikke, hans personlighed, jeg synes slet ikke, at uh, det, det er en lang historie, vi kan tage en anden gang, fordi uh, det var hele det netværk, der var omkring ham. Uh, det er jo problemet med sydamerikanske spillere, at uh, mange af dem har jo 16 agenter, hvor er halvdelen af onkler og tanter, som alle har en økonomisk interesse i, at han nu skal det, han nu skal han gøre sådan og dit og dat. Og det er ikke et miljø, der passer til Danmark. Der skal man have nogle spillere, der er helt andre afklaret. Og vi har gode eksempler for Santander, mm -hmm. var en fantastisk både spillerangriber og personlighed. Og øh, hans øh, familie, hans kone, var grædefærdig, da han blev solgt til, til Bologna. Hun vil hellere blive i København til Italien, fordi hun har fundet så godt, så... Det kan rej. være, du har en på så, der... vej der. Så jeg mener, <laughs> øh, det kan du ikke vide. Det er, som Peter siger. Du skal jo ind og, og, og tale med de der spillere. Han fornemmelse af, kan, de her, kan det her blive et sted, hvor de trives? Fordi øh, det gælder på alle arbejdspladser. Du skal også kunne trives med din familie og øh, øh, uden for arbejdspladsen for at øh, præstere så godt som muligt. Men det kan også være super berigende, fordi nu talte vi Zoom'er lige før, og, og det var jo nogle helt andre bevægelser, nogle, en helt anden øh, begejstring. Øh, flikflakken og så videre, så videre. David han også kunne den jo. Æh, men, men det var jo... Det var, det var, det var jo, øh, det ikke det var så nordisk. Super Nej, men det, var, det, var, øh, det, det var jo også det holdet manglede. Det var jo godt set, fordi det, det var jo lidt øh, det der øh, 4-4-2, øh, meget straight, øh, hans bakke, øh, øh, safety first, men, men øh, lige pludselig blev det jo... Så bliver det jo spiseligt også for, for fansen ind i, mm. i parken, fordi han var så spektakulær, som han var. Så, så... Jeg elsker det mål, så Suma laver på stadion mod AGF, hvor han rundbarbærer på egen hånd hele AGF-forsvaret, dribler frem og tilbage ned til baglinjen, ind på midten <laughs> og løber ind over målstregen med den, og alle er bare helt væk. Det er et klip, du gerne må tage frem. Jamen, det kan jeg, det kan jeg godt huske. Det, der. det, var, det var imponerende. Altså, det var jo øh, en, nærmest en ren kopi af J.J. ned fra, fra bundlet. Ja, det var imponerende. Ja, men kom endelig med dem. Jeg vil gerne høre om det. Jeg kom til at tænke på, at i den forbindelse, jeg synes det er et godt spørgsmål fra Steffen her, i den forbindelse så har vi jo hen over de senere år i FC København set ofte det her med at hente landsholdspillere eller tidligere FCK-spillere hjem til klubben. Det har vi jo ikke så tit set af Øh, ikke nødvendigvis landslagsspiller, der, der har der også været andre grunde sikkert, men, men tidligere IGF-spillere. Hvor står du der? Er det også en metode, der vil blive videreført under dig, eller har du nogle andre tanker om det? At det afhænger helt af, hvor uh, spilleren han er hen på hans uh, uh, karrierestige, uh, og hvad han er lavet af, vil jeg sige. Fordi uh, uh, der var en klog mand, der engang gang uh, sagde til mig, da jeg lige var uh, stoppet med at spille, at uh, man skal aldrig gentage en succes. Så, og det er, jo, det er jo sådan en, den kan man så lige bruge som sådan en, jeg overvejer lige det her en ekstra gang, men det afhænger jo helt af spillernes, kan man sige, indhold som person og hvad for et driv han har. Altså William Kvist har jo, hvis vi skal nævne ham, altså, han var jo en, som godt kunne komme hjem og så spille med det driv. Så, så det, det er meget forskelligt, men, men det er med en dem, man skal passe på, helt sikkert. Men det vil det, vi ser med sådan, som Mathias Sanka nu. Altså, det er vel sådan en kategorin, pas på. Ah, det synes jeg, ind jeg, jeg synes generelt, man skal passe på med at tegne øjebliksspilleder. Altså, øh, han har jo øh, også spillet aldeles ude i mærket i kampe, så har der været nogle, nogle andre ting. Han har været fantastisk på landsholdet. Øh, rent faktisk har han jo ikke spillet sig på landsholdet, men omstændigheden er så gjort, at der er nogle andre, der er kommet ind. Så det synes jeg, man skal passe på med at konkludere på, må jeg nu sige. Jeg, jeg synes ikke, at han er eksempel på... Øh på det modsatte. Eller Nej, det, der. Nej fordi jeg synes, han, øh, det kan jeg også se de her, det er set på træningsplanen, der brænder en i ham for, for København stadigvæk og for hans karriere, og det er egentlig det, der er afgørende. Men der er vel risikoen, og så nu er, det, er det egentlig ikke specifikt på tanker, men netop det her med, at man kommer hjem og er egentlig bare er tilfreds med at, at komme hjem. I ja, det, er, det, det, er, det bliver ikke godt for nogen, og derfor skal man sørge for at lokalisere det, inden at man skriver under pausen. Vi mangler jo lige en øh, enkelt ting. Det er den der swipser, du ved. Og øh, det er jo ikke alle, der vil være ved, at de har lavet en swipser i sin tid, men har du en swipser, ja, øh, altså i den her branche, laver man swipser også øh, øh, ofte, øh, specielt når man er ude på, på markedet for, øh, for no transfers. Øh, altså den, den, der irriterer mig mest, det, det er faktisk... Øh, Ja, I min AGF-tid, hvor vi tager en, en, en rigtig dygtig belgisk uh, ungdomslandspiller, som, som jeg ja, egentlig sådan har, har fulgt uh, sådan ret grundigt igennem længere tid, Ryan Maillet, uh, stor uh, pak, uh, svær at have med at gøre og, og har lavet mål for standard i sin ung uh, alder. Uh, men hans uh, personlighed og hans uh, selvopfattelse uh, passede slet ikke til, til der, hvor vi var. Og, og, og så blev det ingen succes. Altså i dag, der ligger han og laver mål i i vandet, tredje kamp nede på Køberen. Men, men, men det passede bare ikke, og det, det, det, det, det, det er ærgerligt, fordi det er jo sådan en, hvor at Selvom det, selvom det var en sen beslutning, fordi Junker skulle til, så er det bare, det er bare ærgerligt. Fordi det er ikke bare, at det var sådan et lån, og det var hurtigt ud af verden, det er jo ikke det. Men det belaster jo den kultur, og det du har arbejdet for i så mange år at, at komme frem til. Så, så, når, så når der kommer sådan en, som ikke kan forstå den dagsorden, holdet har, og den, de krav vi har til hvor hårdt der skal arbejde, så er det jo et direkte attentat mod... Og det er der selv, der har der et eller andet sted har gjort det. Og det, det, det går nas. Og det, det må jeg sige, det Der har jeg haft mange sådan... Du over i væggen med hovedet, der bliver banket hårdt ind i. <laughs> Au, det lyder ikke så rart. Man kan jo ikke se signingen, eller hvordan det er blevet til i den dokumentar, som vi lavede øh, om AGF, øh, den her signing på deadline, date ligger inde på Discovery+. Øh, men hvad lærte du så af en signing som den der? Altså Amen, for man bliver vel også klogere, når man tager noget ind, som ikke fungerer? Jo, men jeg har også eksempler på det modsatte, jo, hvor det så lykkes, men, men, men det er igen det der med, jo bedre forberedt det er, øh, jo... Mere grundigt, du har været i dit arbejde, og jo flere, der har set vedkommende, og, øh, jo bedre referencer, du kan, du kan trække på, øh, jo større er sandsynligheden for, at det lykkes. Plus, at hvis øh, mm. du har den rigtige mavefornemmelse, når du sidder over for vedkommende, jamen, så, så, yes. er du, så, så er du noget langt. Jo. Og det er vel også noget med det, når man sidder på deadline det så er det vel ikke meget, man når øh, at komme ned i dybden. Øh, ej, man skal ej, også ej, have ej, noget ej. lukket, ikke? Der, der måtte vi jo gå på kompromis med nogle af vores... Sådan, øh, faser i rekrutteringen, hvor vi ikke har mulighed for at, at sidde og have den samtale og nødt til at have den over telefon, fordi det var så fremskreden som det var. Jeg tænker, vi skal slutte med et spørgsmål, som ligger her, øh, som jeg synes er ret godt, øh, og som peger øh, fremad. Søren Ebreim, tror jeg det hedder, øh, det udtales K. Lindby, eller okay, jeg prøver igen? Søren Ebreim K. Lindbo, sådan skulle det siges, tror jeg. Skal vi have en femårsplan, eller er der en allerede, som i hvilke titler slutspil forventninger til performance på den lange bane? Jamen, jeg ved ikke, vi behøver en ny plan egentlig, i forhold til det. Altså, ambitionerne de er jo, og de er jo, dem kender alle jo. Øh, om vi så skal til at skrive på spillestilsdokumentet og på trupsammensætningsdelen i, i den forgromede øh, strate strateginotat, øh, om vi skal kigge på, om vi kan skrue op for, for ungdommen, fordi det bliver lavet et rigtig godt stykke arbejde derovre, eller om vi skal... Øh, ja, hvad vi nu skal. Det kan godt være, men, men, men overskriften er jo stadig det samme. Bestillingen er stadig det samme. Det er dansk mester, det er været bedst i Danmark, og det er i Europa. Og det Så, så det, jeg, jeg tror ikke, vi behøver at skrive for meget ondt, øh, om på dem. Og det er hvert Ja, ja, hvis vi kan. Hvad med jo? år? Jeg, jeg afskriver aldrig noget før. Vi, vi, vi deltager i den her turnering, øh, og vi er kun med i Superligaen. Øh, og det skal vi øh, se, om vi kan gøre et attentat på. Altså, det, som jeg sagde til spillerne, det, det, er en, det er en tall order, som man siger. Men præmien, uh, den her source, er desto meget større. Så det vil det være en god idé at vinde i næste runde? Det, uh, jeg synes, vi skal vinde uh, ret mange af de sidste 10 eller 9. Eller bag, ja. Du må tage hans råd med tilbage i uh, truppen. Uh, vind næste runde, sådan alt ja. det. Ja. Peter Christiansen, tusind tak for dit besøg.